Igen. Négy szív, köszönöm. Szóval mai alkalommal nagyon ö, örültem, hogy állhatok elétek. Egy olyan csodálatos ö, lehetőség nyílt az igéből, ami megvilágosított engem is arra, hogy hogyan ö, tudjuk a mai életünket jobbá tenni. Ö, igazság szerint a témánk, az, az első születtségi jog az Ó és az Új Természet lesz, az Ó kapott igéből, az egy Mózes 25. résznél. De mielőtt belekezdenék, hadd mondjam nektek, hogy a saját életemben sokszor nem mindig könnyű a saját testemet megfeszítenem, és nem mindig könnyű alárendelnem magam Isten akaratának, tervének és a céljainak. Ugye én nagyon szeretem Isten, nagyon szeretek szolgálni neki, nagyon szívesen hallgatom az ő kéréseit, és próbálok szolgálni neki, de valamikor sajnos erőt vesz rajtam az emberi. És ilyenkor, amikor leülök, és elkezdem nézni a számítógépen információt, Facebookot, ezt, azt, amazt, azt látom, hogy képes vagyok eltölteni 5-6 órát anélkül, hogy elfáradnék. És amikor arról van szó, hogy szolgálni kell emberek fele, és menni kell dolgozni, betonozni, vagy szívességet tenni, vagy csak imádkozni, gondozni, akkor azt teszem észre, hogy sajnos egy-két órán belül képesek elfáradni, és úgy megyek haza, mint akit kimostak és kicsovartak, hogy oh, mondom, de nehéz volt. És nem tudom, hogy miért, erőtlen voltam. És uh, sokszor történt ez velem, és elkezdett foglalkoztatni, hogy vajon mi lehet ennek az oka. És akkor beszéltünk Matt Pásztorral, hogy, hogy ez igen jön, és beszélgettünk erről az ígéről, imádkoztunk Istenhez, hogy adjon üzenetet, akkor annyira jó volt, hogy Isten rámutatott, hogy mi az, ami nekem gyengeség. És ezt szeretném veletek megosztani. <tos> Tehát, eh, szeretnélek benneteket megkérni, hogy ha akinél van, vagy van lehetőség, gondolom ki lesz vetítve, akkor majd az egymózes 25. résznél nyissuk ki a szentírást. És mielőtt még belekezdenék, azért az előzményekbe egy kicsit hadszaladjak bele. Ugye láthattuk eddig, hogy Ábrahám történetében ugye Isten őt hitben nevelte, és megtanította arra, hogy nem egyszerűen földi királyságról van szó, amire ő elhívja és rá akarja hagyni, hanem egy mennyi egy királyság is, ami, ami Isten tervében szerepel. Nem csak a földi halál által bárnyékolt életről van szó. Tehát nem egy egyszerű életet ígért Isten, hanem egy eljövendő világról, egy új teremtésről, egy új e, ígéretről, ember meghívást kap mindenki, aki hisző benne. Ugye Ábrahámnak az életének a csúcspontja, amikor ugye a Mórai e, hegyen Izsákkal együtt felment, és ugye ott a, az életüket rátették szinte, amiről, amiről Isten tanultak, láttak és hallottak. Ábrahám ezek után, már csak ugye a szálak elvárása maradt, hogy fogalmazhatok ilyen egyszerűen, ugyanis volt egy atyai kötelessége, hogy örökös kellett keresni az ő fiának, az ő utódjának, Izsáknak. Ugye ez volt Rebeka, tehát ő volt Rebeka, pontosabban. Viszont nem csak felesége lett a kiválasztottnak, tehát Izsáknak, hanem örököse is lett sára hitének, sőt saját maga is élő valóságos kapcsolattal rendelkezett Istennel, ugye ezt majd fogjuk látni az igében. Ahogy megnézzük az egész Rebeka történetét, látjuk, hogy átszövi Isten terve, Isten kiválasztása az egész történetet. Ugye, ahogy elment a szolga, megkereste, találta, ugye igent mondott, és aztán lett felesége Izsáknak. Ha megnézzük a 24. részt és a 25. részt, tulajdonképpen Rebeka, tehát ez a hölgy, az, aki köti össze. Ugye amit láthatunk majd, Rebeka ugye ikreket szül, Ézsaut és Jákobot, és a fejezet, ahogy az új író kibontják, szinte a választásról szól, és Isten kiválasztja Jákobot, és őt teszi meg Ábrahám örökösévé, fejévé és továbbívőjévé. A további érdekesség, hogy Izsák ebben a fejezetben túl nagy szerepet nem vállal, vagy hát annyira nincs központban, inkább központban Jákobban. És ahogy elértünk a 20, 25. részhez, egy kicsit eleveníteném még ott az elejénél, hogy <coughs> ugye két urán fiairól esett szó. Lényeges dolog, amit érdemes megjegyezni, szerintem, hogy mindjárt két órá fiai közül való, és ez talán magyarázatot ad a későbbiekben, hogy mindjárt papjai Jethro, aki ugye Mózesnek majd később az apósa lesz, egy kicsit így előrevetítve, majd emlékezzetek vissza, amikor majd erről lesz szó esetleg, a Mózes apósa lesz Jetró, miképpen lehetett az örökkévaló Istennek a papjává. Ugye láthatjuk, hogy egész biztos, hogy volt benne Ábrahám hitéből, hiszen ott volt ugye Midján, és ott abból pedig ugye Jetró. És láthatjuk, hogy Jetró az ő leszármazottjaiban is ott van a hit, és annál is inkább, mert tudjuk, hogy Jetró fiai elkísérik ugye Izrael fiait, és le is telepednek az ígéret földjén, és külön várost építenek maguknak majd ott az ígéret földjén. Tehát innen lesz majd a kapcsolat, itt a nemzetségtáblázatból egy kis szösszenetet hoztam nektek. Ugye továbbolvasva megint olvasunk egy kisebb nemzetségtáblázatot, aminek a lényege 12 fejedelem származott belőle, hogy <kül> arab törzsek fejei lettek ők, és akik az arab ishivattagot népesítették be, akik, amit érdemes megjegyezni, ugye ezekből a nevekből, és én ezt majd ö, szeretném átugrani, utolvas engedelmet, de ö, Izmál első szülöttjei, ö, Nebájót, Kédár és Duma, ők voltak azok, akikkel majd a profétáknak ö, a. a talumányozásánál, majd vissza lehet hallani az ő nevüket a szolgálatai során. Amikor ezeket meghalljuk, majd egy sivatag egy-egy részeire kell gondolni. Most azt annyira nem is részletezném le. És akkor felolvasnám az verset, és akkor ez legyen mondjuk a 19. verstől. Tehát egy Mózes 25. rész 19. vers. Ez Izsáknak, Ábrahámnak Fiának a nemzetsége Ábrahám, ugye ami volt korábban, és hátugrottam, uh, Ábrahám nemzetsége Izsáktól. Izsák nemze, uh, 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát. Az arám Betuél lányát, az arám lábán húgát, Adam arámból. És Izsák könyörgött az úrnak feleségért, mivel meddő volt. Az úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett a Rebeka. A felesége, de a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka, ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az urat. Az úr pedig ezt mondta neki, két nép van méhetben, két nemzet válik ki belsődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Elérkezett a szülésnapja az ikrek voltak méhében. Kijött az első, vöröses volt, és mindenütt szőrös, mint a daróc. Ugye az eredeti szöveg a vörösre utal, hogy ad móni. <gül> Azután kijött a testvére kezével, Ézsagú sarkában kapaszkodva. Ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek megszülettek. Ugye azt nézhetjük, hogy 40 éves volt, amikor megházasodott, és 60 éves volt, mire a gyermekei meglettek. Ugye? Figyelembe vehetjük azért, hogy 20 év várakozás nem kis idő. Folytatva az igét. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau a vadászathoz értő, szabadon élő ember lett, Jákob ellenben szelíd sátorlakó. Ezért Izsák, Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradta, jött meg a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem abból a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el Edomnak." De Jákob azt felelte, ad nekem, érte azonnal az elsőszülötségi jogodat. Ézsó ezt mondta, én úgyis folytó halálos veszélyben vagyok, mire nekem az elsőszülöttségi jog? Jákob azt felelte, akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsó megesküdött neki, így adta el elsőszülötségi jogát Jákobnak. Jákob meg adott Ézsónak kenyeret és lencsefőzeléket, és ő volt azután felkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsó az elsőszülöttségi jogot. Ugye ahogy mondhatnám, így médiászeres, ugye mindjárt a dolgok közepébe vágva, ugye mi történt, ugye Izsák 40 éves, feleségül vette Rebekát, aki meddő volt. Mint ahogy Ábrahámnak is, úgy Izsáknak is nagyon fontos volt az utód. Érdekesség, hogy Izsák esetében nem Isten ígéret, vagy angyali látogatás keretében, mint Ábrahám esetében, hanem, Férjének közbeni járásában imájára születik meg a gyermek. Ugye ez nagyon fontos a mi életünkben is, az imádkozás. És erre majd a végén még szeretnék utalni. Tehát imádkozik, és erre reagál Isten. Milyen imát mondhatott a Izsák? Tehetjük fel a kérdést. Tehát hogyan imádkozhatott Izsák, amikor az ő feleségér közben közbejárt? Egy nagyon érdekes dolog, én szerintem. Izsák emlékezteti Istent Ábrahám. ...nak tett ígéretéről, hogy Izsákról neveztetik el a te magad, megáldott, bőséges lesz, ugye felsorolja ezeket az Úrnak, amiket ígért, és megkérdezi tőle, hogy hát oké, okay, rendben van, de hol van az örökös, ugye sok népét teszlek. Isten úgy meghallgatta ezt az imát, hogy kapásból nem egy, hanem kettő gyermeket adott neki. És Isten ezzel, az hogy kettő gyermeket adott neki, mindjárt fokozta a helyzetet. És miért? Mert hát ugye megszületik egy gyermek akkor a zsidó hagyomány szerint, vagy hát ugye ott a, igen, az izraeli hagyományok szerint ki örököl? Hogy az első szülött. Tehát ki az, aki lesz az első? Tehát láthatjuk, hogy a terhesség sem volt egyszerű. A gyerekek túlsakodtak az anya méhben, Ugye már ott meg volt az, hogy ki akar jönni, ki nem akar első lenni, és ki akar első lenni. A gyerekeknek ez nehéz volt, mert nagy fájdalommal járt, és megkérdezi az Urat, hogy minek is élek én ilyen fájdalommal, ilyen nehéz terhességgel. Jó ez így nekem? És ezért Rebeka megkeresi az Urat, hogy megkérdezze tőle, hogy miért tusakodnak a gyerekek benne. Hogy kérdezhette meg az Urat, Rebeka? Ez is egy érdekes dolog. Elza rándokolt, valószínűleg Ábrahám által épített egyik oltárhoz, és Hát a abban olvashatjuk, hogy ott a laikói forrásnál éltek, akkor a belsővai vagy a hebróni oltárhoz mehetett el. Ott ugye áldozatot mutathatott be Istennek, és így várt választ tőle. És hát az úr válaszolt ugye egy profétai versben, ami ugye a 23. vers, amit engeditek meg, hogy még egyszer felolvassak. Az úr pedig ezt mondta neki, két nép van méhetben, két nemzedék válik ki belsődből. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgálja a kisebbet. Ugye mi történik? Rebeka információt kap, hogy két nép van benne, két nemzet, és a kisebbik uralkodni fog a nagyobbikon. Ezért is lehet, hogy Izsák szerette Izsaut, Rebeka pedig Jákobot, bár nincs információnk róla, hogy Rebeka vajon ezt a kielentést Istentől osztotta volna Izsákkal, nem tudjuk. De lehet, hogy ez miatt volt ez a nagy szeretet Rebekában, Jákob felé. A lényeg, hogy megszülettek az ikrek. És most, amit szeretnék majd nektek valamilyen módon egy kicsit magyarázni, hogy érthetőbb legyen, legalábbis az én kutatásom szerint, Ézsau vörös-szörös harcos vadász, szabadban élő. Jelenleg tekintették a különleges külsejét, és ezért nevezték Ézsau-nak. Ez a név is egy érdekes szójáték, Ugye az a, úgy van a szőrös. Nem tudom, próbálom úgy írni, hogy lehessen olvasni. És a, a hely, ahol Ézsau lakott, azt hasonlóképpen mondják, ez is csak egy érdekesség. Ugye ez a hely, ahol lakott Tézsó, és neve pedig ugye úgy adódik, hogy e, és van itt egy e, V, ami egy ilyen van betű, e, itt nem az számítenem, hanem az Ejtése, ugye hasonlóan kell mondani, e, é, szó, tehát Ezsó. Ami ugye azt jelenti, hogy szőrös. Kap egy másik nevet is, Ézsau, hogy ahogy olvashattuk itt az igében, ugye azt mondja neki, hogy. És nevezték Eómnak. Az érdekesség inkább ebből fakad, mert kap egy másik nevet Éssaú, tehát a neve az lesz, hogy. Nem tudom, látható azért. Edom. Ugye ez vöröset jelent. Pontosan a vöröst úgy írják, hogy admóni, mondjuk ezt ideírom így. Tehát ez vörös, és a seján, ugye itt, seján, ugye az pedig az ézsau. Ezt csináljuk így. Ugye ézsau, tehát ez a, ez a vörös, ez pedig ugye ézsau. És akkor az írás pontosan elmondja nekünk, hogy az étel miatt lett Edom, tehát nem azért, mert a neve vagy merőször vagy vörös volt, vörösként született, hanem az étel miatt lett ugye Edom. Az Edomnak van egy vonatkozása, ugyanis az ö, eredetében azt úgy írják, hogy Adem, ugye? Ez azt jelenti, hogy Edom és az edom ö, ö, szóról szóra ugyanaz, mint az embernek a neve, tehát az Ádám edom. Tehát ö, most mindegy, hogy hova írom, de ha ezt ö, mondjuk ide, az anya írok egy elbetűt, és ez mondjuk elveszi a hangzását, nem elég, akkor így lesz belőle edom, és ha pedig ide teszek egy ábetűt, akkor lesz ö, Ádám. Ebből lesz az edom. Edom. Az eredeti szövegben ugye nincsen magánhangzó a héberben, így az Ádám és az Edom ugyanúgy iratik. Tehát a, az Ádám, ADM és az Edom ugyanúgy iratik. Az Ádámot és az Edomot a proféciákban teljesen egyenrangú, fo, egyenrangúan fordítják, de nagyon sok helyen, ahol az Edom szerepel, ott Ádám lesz, például hogy fölírja, az 15 résznél, ahol Dávid sátoráról szóló profécia van, ugye az eredeti szövegben a sátor, csak érdekességként mondom, sátor, vagy a magyarul sem tudom, <gül> sátor, azt jelenti, hogy. Szuka. Ugye ez lomb sátor, csökonyhó, e, Mit jelent, hogy azok után megtérek és felépítem Dávid sátorát, az, hogy Edom maradéka is megkeresik az urát, azaz, ugye Edom maradéka az, hogyha úgy fordítom, ahogy mondtam a profétáknál, Ádám maradéka is megkeresi az urat, nemzetek, népek maradéka, ugye megkeresi az urat, tehát ez vonatkozik ránk. Ez nem a Frigylárás hátor, amiről itt szó van, tehát azt azért azt kihangsúlyoznám, hanem Dávid királyságának a romjainak a helyreállításáról van szó. Egyébként is végvonul majd ilyen szempontból a bukott emberen, az Ádámnak az Adom Ádám neve. Ha külön veszük a DM-et, nem a bevásárlóközpontról beszélek, a DM, akkor önmagában is van értelme, ami azt jelenti, hogy vér. Ha teszünk a végére egy hát az edomnak, tovább fokozzam, akkor azt jelenti vörös agyag föld. Azt most nem írom oda, kifogy a félc. <gül> Tehát nagyjából euh, észrevehetjük, hogy az Edom egy komplex ügy, és a szó, hogy Edom szimbolizálja nekünk egyszerre Ádámot, az embert, a testet, a húsvért, ugye magát a vért, és szimbolizálja nekünk a vöröset. Hol van itt a vöröset? Az agyagot és a szín. Mi asszociálunk Edomra, mint antikristus és a Krisztus csatájának a helyszíne, ugye azt írja az igében. És majd az ezer éves uralkodás idején ugye beszél először ízsaiás proféta a 34. részben, hogy Edom lesz a helye a Gyehennának. Ézsaiás. 34, nem tudom, hogy olvasható vagy követhető. Tehát több szempontból is fontos, információ számunkra Ézsáúnak, a bukottnak az EDOM név, neve. Így lesz Ézsáú szimbóluma a bukott embernek. Mi az Új Szövetségben rendelkezünk egy technikus szakkifejezéssel, bocsánat, amit úgy hívunk, hogy Ó ember hús test. És mi a szimbólia, mi a, mi a filozófiája a hústesnek? Ugye nem, nem uh, tud létezni anélkül, hogy etessük itt assuk, de valamilyen formában mégis ezek ilyen testi dolgok. És ugye azt filozofálja, hogy együnk-kigyünk, mert holnap úgyis meghalunk. Ugye mondta úr, hogy nekem az első jog, minden nap veszélybe vagyok, bármikor meghalhatok, mit kezdjek vele? Nem ér semmit számomra. Ugye szintén idézi Ézsaiás profét az 1. 15-ben pár részéről, hogy a rossz társaság a jó erkölcs megrontója. Mit jelent a rossz társaság? Aki azt mondja, hogy együnk-kigyunk, éj a mának, meg itt és a ilyen, ilyen rossz dolgokba be akar vinni, testi dolgokba, hogy itt jár rész, egy próbáld ki ezt, próbáld ki azt. Ugye ezek a testi dolgok, és erre utal Pál, csak egyszer élünk, ugye. Ezsai Jász szövegkörnyezetében úgy van, hogy az Isten azt mondja juda fiainak, hogy ostromoltalak benneteket, meg megbüntettelek védkeitekért, és ilyen, meg olyan büntetést kaptatok, veszélyt a nyakatokra, és ahelyett, hogy megtértetek volna, hogy megváltoztatott, megváltoztatok volna ezekből a, a bűnös dolgokból, a testi dolgokból, azt mondtátok, hogy együnk-igyünk, mert holnap úgy is meghalunk. Tehát én na rossz gondolkodás volt bennük. A proféta azt mondja az ilyenről, hogy az ilyen bűn nem bocsátatik meg. És ahogy semmibe veszi az elsőszülöttségi jogot, tehát ahogy olvastuk, eladja egy táláncsért az elsőszülöttségi jogot. Tehát az elsőszülöttségi jog, hogy beszéljünk róla, mivel jár komoly anyagi előnyt jelentett, hiszen ő örökölte az apukának a, a, a vagyonának a kétszeresét, vagy jobban mondva a többiekhez képest kétszeres vagyont, dupla vagyont örökölt, és parancsoló szerepet, tehát uralkodhatott a családon, az utódokon, és a többin a szentírás, azért nem tulajdonít nagy szerepet ennek, hogy elsőszülötségi jog, de Izsák Isten választott népének nem a konfliktus, tehát ez elegendő konfliktus lenne, ahhoz, hogy meglegyen, de a Szentírás nem a konfliktus miatt ad nagy szerepet ennek, hanem azért, mert Izsák Isten választott népének ősatya volt, ugye volt Ábrahám Izsák, az áldás az Istennel kötött szövetségből fakadó áldások tovább adását jelentette. Ezért az a jó, több, mint a vagyon és a hatalom, a tétje az Istentől kapott rendkívüli elhívást. Mindannyiunk számára ez a fontos, hogy Istennek az elhívásában tudjunk megfelelő módon részt venni. Ugye amikor mondtam nektek, hogy én is a testiséget helyeztem előtérbe, és inkább interneteztem, inkább tévét néztem, vagy cseveréztem a barátokkal, minthogy tettem volna azt, amit Isten elhívott, és ilyenkor úgy éreztem, hogy tékozoltam. Az Ézsau filozófiájával szembe egy, ugye Isten elhívása, istentelensége megmutatkozik a testiekben, tehát ő enni akart, aludni, vadászni, a Csajokat akarta nézni, mert számára ez volt a legelső, amit látott az élet érdemeként. A Zsidó 12-ben azt olvassuk, senki se legyen parázna vagy istentelen, mint Ézsau. Ez a hústest filozófiája, hogy együnk-igyünk, és nem akar megszabadulni a bűntől. Csak együtt élni akar vele és azt mondja, hogy kis haladékot kapok a haláltól, nem haltam meg tegnap, nem haltam meg ma, talán nem halok meg holnap, és ez neki bőven elég. Tehát neki nem, nincsenél uh, több célja, vagy magasabb célja ennek a gondolkodásnak. Erre mondja Isten, hogy az ilyen embernek, ilyen emberen nem lehet segíteni. Az egész Ézsó filozófia testesíti meg a lencsefőzelék történetét, amikor is Ézsó egy tálantsefőzeléket többre értékel, mint Isten kegyelmi hívásán. Ezt nem ő választotta, ezt nem a szülei választották, ezt Isten választotta, de számára nem volt érték az Isten kegyelmi választása, ezért eldobta. Tehát számára az, amit Isten kért, vagy adott, akart adni neki, az nem volt fontos Ézsónak. Miért? Mert ami lelki, ami szellemi, azt megvetette, és csak a láthatókra nézett. Én azt látom, milyen kocsim van, én azt látom, milyen házam van, nekem ez nem elég, nekem több kell, vagy én, nekem ez pont elég, mert rengeteg dolog vesz körül, és én ezt látom, hogy ebben biztonságban vagyok, és ez hibás. Azt mondja, hogy vadászni járok, veszélyes helyeken és állatokkal, ugye nem biztos, hogy megélem a holnapot, mi van az első születségi jogból. Erre interpretálja Pál Lapostól a feltámadásról szóló fejezetben, hogy csak ebben a világban reménykedünk, Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mit jelent ez? Ugye nagyon nagy a kísértés, különösebben ebben a felpörgött fogyasztói társadalomban, ugyanis Isten ugye mire kell nekem, csak arra, hogy itt és most megkapjam azt, amit én akarok. Tehát sikerüljön holnap a vizsga, legyen meg a Mercedes-em, tudjuk elmenni a barátnőmhöz, legyen pénzem a mozira, és ilyen isteni, vagy ilyen vágyok hajtanak engem, és Isten nekem csak erre kell, hogy ő az én utamat sikeresen egyengesse és vigye előre. Nem arra kell, hogy én az ő elhívását, vagy az ő akaratát véghez vigyem, hanem arra kell nekem Isten, hogy legyen egy automat, egy robot, akinek én parancsolok, és én irányítok, és adja, amit kérek. De ennél többet nem lát ugye Ézsau, tehát csak a látható dolgokat. És hát nagyon nehéz nekünk ez így. Isten viszont Ábrahámmal... Azért foglalkozott, hogy a földi örökségről, örökségből eljusson a láthatatlan, mennyi örökségre. És Isten ezért nem szégyelte Ábrahámot, amikor mondta ott a csikrobukornál, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Isten vagyok. Ábrahám eljutott oda, hogy tovább lásson a szeménél. Tehát ő nem a szemével gondolkozott, hanem a szívével, Hitt Istenben, hitt a mindenhatóban. És ezáltal kaptam meg azt az áldást, amit Isten adott neki. Jön a testvér, Jákob. Ugye hogy született? Ézsau sarkát fogta, úgy született, és hogy kell írni a nevét, ezt letörölhetem, gyorsan valamit És úgy írja, hogy az elefiben, hogy... Ez azt jelenti, hogy sarok. És itt az a lényeg, hogy itt a vét nem kell ejteni. És azt jelenti a pontos fordításában, hogy sarkát fogja sarok sarokfogó. Ma a értelemben úgy fordítjuk ezt, hogy körmönfont, font, amit úgy is fordítanak a az írók, manapság, hogy csaló. Tehát mondhatnám így is, hogy csaló. Nagyon érdekes, hogy egy ilyen ember lett Isten utódja. Fejtsük ki egy kicsit ezt a részt. A profét proféta, amikor fedd el népet, és azt mondja, a Jákob fiai vagytok, ti, azzal azt mondja, hogy a csaló fiai vagytok, ti. Mert nem azt teszitek, amit Isten kért, hanem azt teszitek, amit ti akartok. Csartok. Szóval Jákob lett a választott, pedig nincs nagy különbség az ikrek között, mert ugye Ézsau és Jákob között nem lehet különbség, túl nagy különbség, ugyanis, ö, ö, ö, ö, ugyanabból a nemzetségből, ugyanabból az atyától, apától, anyától születtek, ugyanazon körülmények között, ugyan, ugyanazon a helyen, tehát gyakorlatilag mind a kettőnek meg volt, és mégsem volt nagy különbség, de valahol mégis van különbség közöttük. Az igazság az, hogy bennünk is megvan az a kettősség, hogy Ézsáú és Jákob részéről, ugyanis Jákob, ő sátorlakó volt, és otthon ülősebb, de Jákobot érdekelte az, amit Isten mond, és tanult az ő atyától nagyon sok mindent, és Jákob szíve a csalás után, miután kicsolta az örökséget, de ebbe nem akarok belemenni, mert az későbbi iga anyag lesz, ő megbánta, amit tett, megbánta, és foglalkozott azzal, amire Isten elhívta. És ő neki a szíve megváltozott és ezért lett lényegéppen Jákobba kiválasztott. ő nem foglalkozott ezzel. Tehát bennünk is megvan ez a kettőség, miután újjászületünk. A szívünkben megtörténik a változás, hogy a megszületünk, bűnös életünk van, találkozunk Krisztussal, befogadjuk az életünkben, és onnantól fogva nem az lesz a fontos, hogy én mit akarok tenni, hanem az lesz a fontos, hogy nem az, amit a testem akar tenni, hanem az lesz a fontos, amit Isten akar tenni. Tehát ott van bennünk ez a választott, és a testi ember. Két külön ember van bennünk. Csak van a testi, és van a lelki természet. Nem két ember van bennünk, bocsánat. Nem kettő ember van bennünk. Két természet. Jó? Isten mit akar? Hoppá, Isten. Itt van, hogy Jákobot és Ézsau. Ugye, Jákobot szerettem, és Ézsau gyűlöltem. Mi a célunk, hogy a testi embert Testet amit itt felírtam ugye az előbb, hogy hús, vér, test, ugye, azért édom, Ugye a testi embert a lelkiekben megöldököljük. Ezt akarja Isten tőlünk. Ez, ezt várja tőlünk. És amikor tanulmányoztam ezt az igét, és mondtam nektek, hogy uh, rájöttem arra, hogy az én gyengeségem miből fakad, az ebből. A testiségből. hogy Az én testem erősebb akar lenni a szelleminél, ami bennem van. És ezt. Szeretném most megosztani veletek, hogy Istennek mi a célja? Az, hogy a testieket azt megöldököljük, és a lelkiek éljenek bennünk. Tehát keressük Istent, vágyakozzunk Isten felé. És fel kell ismernünk, hogy a mi uh, tusakodásaink testiekből fakadnak. Testiekből fakadnak. Egyszerűen ebből. Mert én nem akarom tenni, vagy mondja Pál. Vagy azt teszem, amit nem akarok. És sokszor vagyunk mi is ezzel, hogy nem akarok paráználkodni, nem akarok pornót nézni, nem akarom leinni magam, nem akarok hazudni. De megteszem, mert néha a testem erősebb, mint a lelkiek. És felteszem a kérdést nektek, hogy lehet-e táplálni a testet? Igen, lehet. Mert mit csinálok? kellek, és már nézem is. Vagy mondom is, vagy csinálom. És lehet-e megfeszíteni a testet? Igen, lehet. Úgy, hogy olvasom az Isten igéjét, hogy imádkozom, amire mondtam, hogy kitérek az imádkozásra. Mert ez a megoldás, és dicsőítem az Urat. Az Isten igéje az, ami megelevenít, ami megerősít engem, és a testet pedig az erősíti meg, hogyha lustálkodok, hogyha palfácánkodok, és inkább arra kattintok rá, ami nem kéne, hogy nézzek, vagy nem kéne, hogy csináljak, és azt csinálom. Ez az életvitelünk által változik, és ahogy... Bennünk meg volt ez a kettősség, úgy Rebekában is, a két gyerek által. Proféta interpretációja, hogy a Malachiás 1 1 5 -ig. Honnan tudjuk, hogy szerettél? Kérdezi a proféta. Ugye Ézsau testvére Jákobnak. Tehát, hogy két testvér, azaz ugyanaz az apa, ugyanaz a hely, amire utaltam, környezet, körülmény, ikrek, de mégis Jákobot szerettem, és Ézsau gyűlöltem. Mind a kettő fogságba került, későbbiekben majd fogunk róla tanulni, Egyezsú menekült, vagy Jákob menekült meg, mert ő Isten, Istent választotta. <gül> és uh, tudjátok, a, szabad, a fogságba esés, ugye amikor, hat hozzak egy képet, amikor mi döntünk Jézus mellett és bemerítkezünk, uh, ott uh, a fogalmazhatok így, egy jelképe az a rabságunkból, hogy eltemetjük az ó embert, az ó testet, és lesz egy új. És ugye ez annak a szimbóluma, hogy a rabságból, Egyiptomból kihozott minket Isten. Tehát a bűn, ami megkötözi a testet, abból Isten megszabadít bennünket. Szabadságunk van nemet mondani a bűnnek. Szabadságunk van nemet mondani a rossznak. Mert eddig ugye tükör által homályosan, de majd színről színre fogunk látni, ugye teljességben, amikor Istennél vagyunk. De az igen most tanít bennünket, és megmutatja, mi az, ami rossz, és mi az, ami jó. És... Hogy mit tesz Isten azért, mert mi mondjuk jó tettünk, vagy azért szabadít, meg nem, hanem a kiválasztás miatt. Mert Isten szeret minket, és szeretné azt, hogy mi legyünk az övéi, és vele együtt járjunk. <kül> és a Róma levél 9. rész 6. Vers, tehát a Római Levél 9. rész, 6. vers, 13. része, úgy fogalmaz, de ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem, mind, nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják, utódainak nevezni, vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei szárma, számítanak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez. Ábra, uh, abban az időben visszajövők, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt a, nem nem csak ezt az esetet uh, lehet említeni, hanem Rebekát is, aki egy, egytől fogant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 úgy, ahogyan meg van írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. És lehetne még tovább olvasni, de az inkább legyen házi feladat, hogy a 9. részt végig a 10. és a 11. részt otthon mindenki olvassa el. És így már aki választott minket Isten, meg becsüljük meg az első elsőszülötségi jogot, adjuk le a testjogait, és engedjünk, hogy a bennünk lévő két természet közül a lelki erősödjön. És mire bátorít minket Pál, hogy mondjam, a Galata Galata 5.16 és azt mondom, lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez. Ugye Pál is szenvedett a testiektől, ugye ő is mondta, hogy utaltam rá, mi is szenvedünk ugyanúgy a testiektől, sajnos ebben vagyunk, Jézus úgy imádkozott, hogy ne vedd ki őket, hanem tartsd meg ebben a világban. Ugye mi e, látjuk azt, hogy a mai világban túlsok a kísértés, túl sok az a impulzus, ami minket, keresztényeket, Isten hívőket zavar. Ha én uh, elmondhatok egy példát, most a mikrofon miatt nem mondok nevet, rámentem egy keresztény honlapra, sajnos megengedi a jogtörvény, hogy hirdetések jelenjenek meg különböző uh, sarkokban, széleken. És úgy képzétek el, hogy keresztény honlapon, ahol kutatni szeretnék igén, különböző lányoknak a képei és hirdetései jelentek meg, hogy ilyen és olyan szolgáltatásokban bizakodjak. És akarom, hanem a szememet hát bizakodják, bocsánat, hát igen, tehát, hogy valamilyen módon, ha akarom, igénybe vehetem, <coughs> és jogos egyébként, igaz? Szóval, hogyha ha akarom, hanem valamilyen módon ott van a csábítás a szemem sarkában, ha oda nézek, hanem akkor is látom, hogy ott vildog, hogy olyan érdekes, és nem akarom nézni, de mégis ott van. Ö, megmondom őszintén, hogy, és bízom benne, mert amikor elmegyünk a Balatonra, ugye láthatjuk, mikirében vannak a lányok, szépek, csinosak, fürdenek, de ez egy tök normális dolog. És ö, azt mondom, hogy ö, nyilván valamilyen szinten a férfiaknál ez ö, egyfajta ö, kíváncsiságot hoz ki, és remélem, hogy mindenkinek megvan a helyes identitása, és azt mondom, hogy ez normális, hogyha azt mondja, hogy oké, ott egy gyönyörű nő. Ez is bizonyítja azt, hogy Isten szépet teremt. Tehát létezik. Ámen. A... Amen! Amen. És ott van azért a kísértés, tehát lehet uh, tünk részese annak, de remélem, hogy nem, amikor tovább viszük ennél a gondolatot, és ott kell nekünk az, hogy az ige forogjon a mi fejünkben, és érezzük magunkat szabadnak, amikor ott vagyunk a strandon, és pancsoljunk együtt a családdal, legyünk szabadok ettől, és ne az legyen, hogy fú, most idesen ér, ott sem és hú, és, hogy különben is. Szóval uh, én azt mondom nektek, hogy megvan sajnos ez, hogy mi túlságosan is ebben a modern és forgó, pörgő világban benne vagyunk. Ugye nyáron ugye engem elég el szomorít az, hogy a lányok olyan rövid nad, eh, szoknyát holdanak, hogy már inkább nadrák szíj, nem, nem szoknya. És egyszerűen borzasztó, amikor lehajolt cipőjér vagy bármi, és az ember falnak megy, mert nem akar nézni, és sérülésre okoz, csak azért, mert ő nem tud normálisan felöltözni. Borzasztó. <t> szóval, <t> és tettel. Ugye Pál azt mondja nekünk, hogy lélek szerint járjatok, és a test kívánságait ne vigyétek véghez. Hogyan történik ez? Hadd segítsek nektek ebben. Magyarul elég igent mondanunk Istennek, a kettőkorintus 20-1-20 biztat bennünket, ő benne lett igenné. Tehát forduljunk bizalommal Isten szent lelke iránt. Tehát megváltozik a mi szívünk, ugye? megtérésünkkor, ott van a kettőség, de forduljunk bizalommal a Szentlélekhez, mert miért jött a szent lélek? Azért jött, hogy azért lett küldve, hogy segítsen nekünk. Ugye azt mondja Jézus, hogy nem hagylak beneteket egyedül, nem hagylak párcban, küldöm a pártfogót, veletek lesz, hívjátok segítségül, ott lesz, vezet, és megeleveníti nekem az igét, ahogy itt nézem, hogy ó, hát ilyen egyszerű az egész. Hát, mit csináltam én eddig? Klikkeltem, megnyomtam a gombot, és csak annyit kellett mondanom, Uram, gyere és segíts. Érezzük jól magunkat Isten jelenlétében. Vágyakozzunk az ő jelenlétében. Nagyon szeretem, amikor Isten betölt. Egyszerűen úgy érzem, hogy a hátamra bírnám venni a világot. Egyszerűen fantasztikus. Olyan erőt ad, hogy a kísértés. Ilyen. Nem akarom azt mondani, hogy ezt nagy melényiséggel mondom. Mert vannak bizonyos próbák, amik igen nehezek. De a Szentlélek által meg tudjuk ezeket a dolgokat győzni. <gül> Tehát megharcoljuk a hitnemes harcát. Tehát, euh, <gül> ami fontos. A test, ahogy mondja uh, puskázom, 1 Korintus 3.16 a lélek temploma. Tehát, mellett, hogy nekünk, ugye a testünk harcol velünk, azért vigyáznunk is kell. Meg kell becsülnünk azt. Nem szabad kaszabolnunk, nem szabad extrém sportokat művelni olyan szinten, hogy leugrok kötél nélkül a mit tudom én milyen felhőkarcolóról, és akkor fú, azt én úgy is túlélem. Tehát ez nem így működik, hanem meg kell becsülni azt a testet. Nem baj, a karban tartjuk, kicsit kondizunk, kardiózunk, egészségesen épkezünk, odafigyelünk rá, mert ez ajándék. Ezt Istentől kapott ajándék, amit meg kell becsüljek. A Szentlélek temploma itt lakik benne. És ha a Szentléleknek egy minőségi helyet akarok, akkor vigyázok rá. Megbecsülöm azt. Amen. Ugye mennyi pénzt kiszónak emberek cigarettára, erre-arra, utána meg mennyi pénzt kifizetnek arra, hogy meggyógyulhassanak, ugye? Milyen érdekes. Megy a körforgás. Meglepetés. De ha vigyázunk rá, és Istennel együtt élünk, és az ő akaratát cselekedjük, -e akkor Isten meg tud benteni bennünket bajoktól. <tos> <tos> és azt, hogy hogyan tudjunk a lélekkel járni, a legegyszerűbb az, hogyha megnézzük, Krisztust. A legjobb példa, nagyon szeretem. Ugye Jézus az atya akarata szerint cselekedett, ugye a János Evangélium 5.19-ben mindig az atya akaratát kereste, a 30. versben, a 6. rész, 38. versben, ezekben, itt 57. versben konkrétan leírja, hogy az atyám akaratát cselekszem. Ha őszinték vagyunk, be kell vannunk, hogy irányításra van szükségünk, sokszor el tudunk kóborolni. Erre megyek, arra megyek, gondolatilag, testben, ö, sokféleképpen. Leggyakrabban a barátainkkal beszélgetünk, órákig tanácsadóhoz megyünk, hogy mit kell tenni, Úristen, ez van velem, az van velem, tehát, hogy, hogy egy pánik helyzetet élünk meg. De ha szent, szent lelket hagyjuk utoljára. Pedig milyen egyszerű írja az írás. Hívjátok, azért jött, hogy segítsen, hogy sebeket bekötőzzen, hogy irányt mutasson, megelevenítsa az igét. mi a terve veled Istennek a te életedben. És mégis őt hagyjuk utoljára. Amikor már végképp mindennek, mindennek vége, akkor mit szoktak mondani az emberek? Úram, segíts! Ugye? Mindig a végén, sosem elején, sosem közben, mindig a végén. És erre szeretnék benneteket bátorítani, hogy ez legyen az első, hogy amikor bármihez hozzákezdünk, én néha csinálom úgy, hogy a főzésnek mikor ne állok, már nem vagyok egy bordonemzi, és nem tudok úgy főzni, hogy öt a kezembe, és dobálom a ételeket, hanem hogy meg ne magam, le ne essen az edényfüle, vagy bármit, tehát, hogy meg ne sérüljek, mert tudom, hogy képes vagyok egy kis kapkodással elügyetlenkedni a főzést vagy elízteleníteni, mert vagy sót nem teszek bele, vagy túl sok sót, és akkor pff, kuka, ez meg veszteség. <gül> szóval néha tudok butaságot csinálni, de kérem Isten áldását abban, hogy szentileg legyen az, aki ügyessé teszi a kezemet, az én eszemet, az én számat, bölcsét tesz, és nem sietek el semmit. Tehát segíteni jött nekünk erre a földre, hogyan hitáltal kell megélni, példa, ugye Jakab egy 6-7, de kérjét, kérjed hittel semmit sem kételkedve, tehát... Ő és igaz Isten, amit kérünk, azt megadja. Jézus a legjobb példa, hogy hogyan tette mindezt, hogyan kérte? Imádkozással. És itt a lényeg, itt a hangsúly, itt a megoldás. 40 napos börtön volt Jézus. Ugye? kísértés jött, mit csinált? Kente vágta az igét, és mondta, hogy de megvan írva. És mondta az igét, élő volt az ő szájában az ige, az ő fejében az ige. És első volt neki az, hogy mondja, hogy, hogy de megvan írva. És nem hagyta magát becsapni, mert ismerte az igét. Utána mi csinált? Imádkozott. Amikor a kertben volt, a legnagyobb pászban volt, mi csinált Jézus? Imádkozott, Uram, legyen meg a Te akaratod. Csodálatos dolog. Ahogy ő alázattal és ezt mind szerénységgel végvitte, hogy legyen meg a Te akaratod, Uram. Megszólította az atyát. Nekünk is ez a legelső és a legfontosabb. Szólítsuk meg az atyát. És a másik, amit még nagyon szeretek, vagy a harmadik bocsánat, az a dicséret. Olyan jó nekünk dicsérni az Urat. Legyen áldott a Te neved mindenkor. Téged dicsérlek, magasztallak mindenért Uram. Köszönöm, hogy adtad ezt. És köszönöm, hogy adtad az igét, És köszönöm, hogy megtartasz engem. És ha nehézségben vagyok, kérlek, adj megoldást és segíts nekem. Ugye senki sem kísérthető felettéb van, mint amit elhordozhat, mondja az ige, de hagyja a megoldást hozzá Isten. És ezt nem szabad elfelejtenünk. Tehát a megoldás arra, hogy a testiek fölött uralkodjunk, és amit olvastunk az Egymózesben az Edomról, Ézsóról, jusson esetekbe, az, hogy a testiség az legyen a háttérbe szorítva. Hogy ne a testét tápláljuk, ne a Facebookot nyomjuk nyolc órán keresztül, hanem a lelkieket. És legyünk képesek arra, hogy szálljunk időt, és imádkozzunk Istenhez, és kérjük az ő segítségét, és az ő jelenlétét a mi életünkben. Amen. Amen.